Dești, autor Veronica Miclă. știi, iubite, cât de mult mi dor ca glasul tău să-ascult. Ai venit pe arip de vânt și mi-i spune un cuvânt. Vorba fie rea sau bună, am vorbit eu împreună. Mai vedea eu te-aș privi, vorbele s-ar înmulți. Tu mi-i spune una mie. Eu ți-aș spune multe ție, făr de rost și chipzuire, însă toate de iubire. Vin-o dar pe aripi de vânt, vin de mi spune un cuvânt, Că mi dore atât de mult glasul tău să-l mai ascult. Lectura Maia Martin